Rugăciune pentru taina și pecetea în fiere. Aleluia, slavă ți Tată Ceresc, a toate făcătorule! Te iubim și te rugăm, dăruiești-ne taina și pecetea Sfintei în fier. Veșmântul de nuntă, chemarea la cina acea de taina a Domnului Isus Hristos, moștenirea cea viitoare a Sfinților,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 Încât să ne schimbi cu schimbarea în Dumnezeitoare, încât să facem toate poruncile, nevoințele, slujbele, pătimirile cu bucurie. Dă-ne să trăim începutul minunat al strălucirii și al slavei Domnului, când ne faci părtași prin taina Sfintei Euharistii de același tip. Luminează-ne când ne vei da nesfârșita ta dragoste, bunătate și grijă părintească pentru noi. Înnoiește toate cele create, fă cerul și pământul cel nou pentru suflete, pentru cetele îngerilor, căci firile cele înțelegătoare sunt mai apropiate de tine Dumnezeul nostru dă să vedem darurile tale cele nenumărate, să aprinzi în inimile noastre soarele tău ca o arbună a vieții duhovnicești. Să ardă în noi rugul rugăciunii minții în inimă, prin care ne umpli cugetele de tainele tale. Să simțim în inimă lucrarea Sfântului Duh ca un foc de viață făcător,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 Să trăim tainele unirii Dumnezești, viața cea veșnică într-o lumina a tot strălucitoarea cunoștinței. Să sorbim din Sfântul Potir hrana cea duhovnicească a tainelor mai presus de lume. Să dobândim făgăduința Domnului Isus Hristos, pacea mea o dau Să-ți slujim cu frică.